Kapittel 25 Dersom det oppstår en strid mellom noen menn, og de har trådt fram for retten, da skal en dømme dem, og erklære den rettferdige rettferdig, og erklære den onde ond. Og det skal skje hvis en onde fortjener å bli slått, at dommeren da skal la ham ligge utstrakt, og bli et slag fremfor sig, etter det antal som svarer til hans onde gjerning. Med 40 slag kan han slå ham. Han skal ikke føye noen til, for at han ikke skal fortsette å slå ham med mange slag i tillegg til disse, så din bror virkelig blir vannæret i dine øyne. Du skal ikke binde munnen til på en okse mens den tresker. Dersom brødre bor sammen, og en av dem har dødd uten å ha en sønn, skal den avdødes hustru ikke bli hustru til en fremmed mann utenfor slekten. Hennes svoger skal gå til henne, og han skal ta henne til hustru og inngå svogerekteskap med henne. O det skal skje at den førsteføtte som hun føder skal videreføre hans avdøde brors namn, for at hans namn ikke skal utslettes av Israel. Hvis når mannen ikke har lyst til å ta sin brors enke til ekte, da skal hans brors enke gå opp til porten til de eldste og si, «Min mans bror har nektet å bevare sin brors navn i Israel. Han har ikke gått med på å inngå svågerekteskap med mig. Og de eldste hans by skal kalle han til sig og tale til ham, og han skal stå der og si, «Jeg har ikke lyst til å ta henne til ekte.» Da skal hans brors enke gå fram til ham, for øynene på de eldste og dra sandalen av foten hans og spytte ham i ansiktet og svare og si, «Slik skal det gjøres med den man som ikke bygger opp sin brors husstand.» Og hans namn i Israel skal være «Huset til ham som fikk sandalen dratt av.» som noen menn slåss med hverandre, og den enes søsteru er kommet til for å utfri sin man av hans hånd som slår ham, og hun ut sin hånd og grepet fatt i kjønnsdelene hans, da skal du hogge honnen av henne. Ditt øye skal ikke føle sorg. Du skal ikke ha to slags vektlodd i din pose, et stort og ett lite. Du skal ikke ha to slags efamål i ditt hus, et stort og ett lite. Et nøyaktig og rett vektlodd skal du bestandig ha. En nøyaktig og rett efa skal du bestandig ha, for at dine dager kan bli mange på den jord som Jehova din Gud gir deg. For en hver som gjør disse ting, en hver som gjør urett, er en vedestyggelighet for Jehova din Gud. Husk hva Amalek gjorde mot dig på veien, da dere dro ut av Egypt, hvordan han møtte dig på veien, og i din baktropp begynte å angripe alle etternøllerne bak deg, mens du var utslitt og utmattet. Og han fryktet ikke Gud. Og det skal skje, når Jehova din Gud har gitt deg ro for alle dine fiender rundt omkring i det landet som Jehova din Gud gir deg til arv, for at du skal ta det i eie, at du skal utslette omtalen av Amalek under himmelene. Det må du ikke glemme.